Боліла, хворість чорна. Діти білі у неї. Дочка, в інституті вчиться. Тут ай внучки нема? Ні, в городі Луцьку вчиться. Отже, будуть правнуки. Задумливо мовив Кшиштоф. Біля виходу з цвинтаря Кшиштоф ще спитав, скільки у нього тепер дітей. «П'ятеро», – відповів Яків. «Двоє ще живуть». «У мене троє», – сказав Кшиштоф. «Від першої жінки і ще й...» «Від сосі», – хотів сказати, – зрозумів Яків. Відставний полковник Собіський Залишив маленький шматочок паперу. Візитовка, якби довелося бути у Польщі, проша пана Жолніжа, якщо доведеться, сказав Яків, знав, що не доведеться, як і те, що ще раз і бачитися їм не випаде, ні він до Польщі не поїде, ні Криштов до їхнього села. Ще раз обнялися і поцілувались. Як і колись, щока пана полковника, хоч і у відставці, пахла дорогими парфумами. Це одеколону, хто його там розбере? А в Якова радість від зустрічі таки була радість, з гіркотою перемішалася. Щось тяжке осіло в орудях. Ні, швидше остюк туди заліз. Дряпає і проситься назовні. Мов, зерно на ньому лишилося. Яків дивиться, як нежданий гість сідає у машину. Тисне у грудях, дряпає щось у горло. Машина від'їжджає. Цепом, не цепом, а після тих самовільних походеньок, Яків і сам боявся з двору кудись рушити. Та й на саме подвір'я з натугою вибирався. Хіба запоріг? Двома руками на костур спираючись, та дорогою притуляючись до стіни. Зима випала хоч і сніжна, та не холодна. То ледь холодало, може, пару градусів, то зранку морозець легкий і слонкою шкуринкою кірочкою льоду на баюрі за хатою та у на дворі. До полудня кірочка перетворювалася на тонюсінькі острівці. Олька зновика мусила їхати до Луцька і привозити получену в банку за його дорученням частину польської пенсії, яка називалася грошовою допомогою колишнім воякам війська польського, що проливали кров за Речпосполиту. Кожен раз утримуючи ті цималі, як для нього гроші, тож 500 з чимось євро щороку, як і в подумки дякував Йосипові Вашчуку, чоловікові з Луцька, родом з Городна, села за любовним, який взявся тих пенсій добиватися. Не для себе, для них. І сам усі потрібні документи оформляв. Гроші, звісно, Ольці та його внука йшли. «Зразу віддавав, а зараз щось і Вікторії вділить. Нехай!» Потягнувся до неї нібито справдешня його дочка. «А ви нічогеньки, діду Якови!» – сказала Ніна, котра принесла пенсію государську в країнську. «Це ти гень, хотіла? Та ж мусиш на століття поздоровлення принести!» Яків посміхнувся з хитринкою то гляди і чарку заробиш. Тож у вас десь день народження в кінці зими? Спитала Ніна. Ага, 25 лютого. За Ніною несподівано навідалася Ганька. Гандзя, дочка його і Трохимової Гандзі. Десь на рік чи два за Ольку старша. Привіталася. Стала як у коло самого порога. Казала Олька, що ви те Хотіли мене бачити Хотів бачити Яків наморщив лоба Поплямкав губами Щось таке він як хорував Казав доньці А вже ж коли вона згадала Що ганька хазяйство доглядає Доки вона коло батька Возиться Хай би прийшла Є одна розмова Так здається сказав а що мав мовити тепер? Пекло. Давно хотів знати. Це щось розказала Ганзі своїм дітям. Про нього. Убивцю їхнього батька. На що то йому? Спокійніше на душі буде. Тепер по тому, як Ганька дивилася, зрозумів. Не сказала. Та й раніше мав би знати. Те? що з Баса дивилась завсіди, Ганька на нього могло щось гінче значити. Сказати їй? А на що? Ні, тягар на душі є. Не піде в землю з тим тягарем. Треба сказати. Треба, ой, треба. Я, Ганю, от що мав тобі сказати. Умовк. Добував слова, ніби упущений відро з глибокого колодязя. Далеко-далеко вода темніла. Холодна, знав, зуби зведе. Я знаю, сказала Ганя. Що ти знаєш, як у ваш дух забило? Що то ви те забили мого покійного тата? Знаєш? Так. І ти? Ганя потопталася на місці.